Kapitel 7. «På den tiden da jeg ville helbrede Israel, da blir Efraims missgjerning virkelig avdekket, og Samarias onde gjerninger, for de har øvd falskhet, og det er en tyv som kommer in, en røverflokk stormer virkelig frem utenfor. Og de sier ikke til sitt hjerte at jeg vil komme all deres ondskap i hu. Nå har deres gjerninger omringet dem. Foran mitt ansikt er de nå kommet.» Med sin onskap får de kongen til å fryde seg, og med sine bedrag, fyrster. Alle sammen er de ekteskapsbrytere, like en ovn opphetet av en baker, som håller opp med å rake opp i varmen etter at han har eltet degen og helt til den er syret. På vår konges dag har fyrster gjort sig syke. Det er voldsom harme som følge av vin. Han har rakt ut sin hånd sammen med spottere. For de har følt sitt hjerte nær bort til, som til en ovn, «Det brenner i dem. Hele natten sover deres baker, og morgenen brenner ovnen som med en flammende ill. De blir alle sammen hete som ovnen, og de likefrem fortærer sine dommere. Deres konger er alle sammen falt. Ingen blant dem roper til mig. Ephraim, med folkene blander han sig. Ephraim er blitt en rund kake som ikke er snudd over på den andre siden.» «Fremmede har fortært hans kraft.» O selv har han ikke innsett det. Ja, de grå hår er blitt hvite på ham, men selv har han ikke innsett det. Og Israels stolthet har vittnet like opp hans ansikt, og de har ikke vendt tilbake til Jehova sin Gud. Heller ikke har de søkt ham på grunn av alt dette. Og Efraim viser sig å være som en enfoldig due uten hjerte. Till Egypt har de ropt, til Assyria har de gått. «Hvilken vei de enn går, skal jeg spenne mitt ut utover dem.» «Som himmelenes flygende skapninger skal jeg dra dem ned. «Jeg skal tykte dem slik som de har meldt deres forsamling. «Ved dem, for de har flyktet fra meg. «Herjing over dem, for de har begått overtredelse mot mig. «Og jeg selv gikk i gang med å løskjøpe dem, «men de på sin side har talt løgn, ja, mot mig. «Og de ropte ikke til mig om hjelp av sitt hjerte, «selv om de lå og hylte på sine senger. «På grund av sitt korn og sin søte vin fortsatte de å drive omkring». De fortsatte å vende seg mot mig. og jeg for min del tyktet dem. Jeg styrket deres armer, men mot mig fortsatte de å tenke ut det som var ondt. Og de tog til å vende tilbake, ikke til noe høyere. De var blitt like en slakk bue. For sverdet skal deres fyrster falle på grunn av sin tunges fordømmelse. Dette skal de spottes for i Egypts land.»